Nice, războinic dur și aprig cuceritor de zări, să fi întreprins asaltul temutelor portale, purtând în frigurată mândria forței tale, mai sus și mai departe spre noi evaluări, să fi străpuns pe numbra letargică și ceața ce împleteau pe norme un neguros de dal, ca adâncind cu groaza abisului numenal, în seara biruinții să se întrezărești cum viața întoarce somnoroasă, în ciclul ei steril, sub fard și mască, mima unei absurde arte. Și totuși, pe deasupra rotirilor de șarte, făuritor de sensuri, să te ridici viril, și beat de aderare activă și adâncă, Aplauze unice în serbătul decor, Smulgând ardorii tale cuvântul creator, eternei reîntoarceri a vieții să chem. Încă!